Nik uh, bikain uh, pozik eta pensazen dut uh, lan ona egin dugula gu bostak eta gizarte osoa hemen diren personak eta beste ehunka eta milaka eta ene hori uh, uh, uh, egoera aldatuko da uh, ene gauzak ezia lehen bezala uh, izanen uh, bake prozesuaren mailan uh, eta Agian agian a dena uh, bizkifiteago uh, pastuko da uh, enzinaatuuko da uh, uh, datoheni uh, aste eta ilabetetan. Uh, gure helburua da bake iraunko bat, jaikitzea eskualegian, Eta, eta ez bos urte gehiago galtzea uh, olako zuzokerietan orain bakotsak bere ardura hartu behar ditu uh, francesko gubernuak behizikiz eta ez zu ezer uh, bakea uh, irankoha bilakarazteko azken urte horietan eta ezin dugu hola uh, segitu uh, sobera lan jehozada. Bai, bai, bai, ikusi dut uh, atso gauran eta goizuntan eta sines, uh, mikhesh gachia dut, eta horrek uh, akusten du uh, gisagte okren potentsiala eta ene ushes horrek badu uh, indaja uh, gausak aldatzeko eta eta eta buruna ino eksamaiteko. Be, hene usaz, iniziatiba eta, eta indar guziak marxan ezagir behar dira, fite, gau, gauzak fite eta sensu honienan aldatzeko eta ordean biziki ongi atse maten dut, jadanik biziki ongi sentitu nuen eta hori entzun nuen uh, komisaldegean, eh, polistegian, haute uh, txidei uh, uh, uh, desbernitetako, haute txiguzietako prentsa horrekoa, lagomateko prentsa horrekoa eta bikaina atse man nuen. Desharmatzea uh, posibleda, fite ondoko hilabetetan, hori foco gaptu nahi genuen eta hoain uh, pres gira uh, gobernuarekin lan uh, bai uh, eskoal instituzioa alekin lan, uh, bai forum, uh, forum sozial perren irankorra alekin lan eta bai uh, eskoal gizartea alekin uh, lan egitea eta uh, uh, martxan ezartzea uh, desagme hori, desagme hori, desagme hori, desagme hori marxan ezagzearen uh, laguntzea. Eta uh, posible da, etak bai ez du, bere uh, desagme hori hori ardura pasara zidio uh, eskualgi zarteari, eta guain dena posible da eta vite. Bide bat uh, eskualgi zarteak uh, bide bat idekidu uh, azken lau, lau egun horietan, hori seur.